פרק ל"ב: וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרן, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר הרעלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר עליהם אהרן, פרקו נזמי הזהב.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 מעל פני האדמה. שוב מחרון אפיך, והנחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת אליהם בך, ותדבר אליהם. ארבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת, אשר אמרתי, אתן לזרעכם, ונחלו לעולם.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 וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, קול מלחמה במחנה. ויאמר, אין קול ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה. קול ענות אנוכי שומע. ויהי, כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחלות, וייחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות,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 אף אדוני, אתה ידעת את העם, כברה הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה, משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. ואומר להם, למי זהב? התפרקו, ויתנו לי, ואשליחהו באש, ויצא העגל הזה.